А хлопці нехай встигають за ним. Ще одне поселище проскочили, і вже біля крайньої хати зупинив Іванко коня і спитав молодиці, яка перейшла дорогу з повними відрами. Далеко до Володимира. Вона здивовано оглянула незнайомих вершників і нічого не відповіла. Ти що? Глуха? пожартував Іванко. А ти сліпий? угідло втон йому та засміялася молодиця. Сліпий. «Бачу, нічого перед собою не помічаєш. Мене конем мало не розтоптав. На пожежу летиш. Чи, може, до лади своєї?» Іван знітився. Молодиця, звичайно, не знала причини його поспішливості, але вгадала. Він зареготав «до лади». «Тепер вірю. Уже недалеко. Повернете лігоруч за тією липою, а звідти два поприще. Іванко сіпнув коня за поводи, вперся в стремена і кінь сходу пустився вскач. Щасти тобі, що й духу крикнула співчутливо молодиця, але Іванко вже не чув її привітних слів. До липи доскочили вмить, звідти дорога простягалася прямо й рівна. Вже виднілися будівлі города Володимира. А сонце помалу сідає. Тільки що висіло над деревами, і раптом його червоняста куля закотилася за виднокіл. Хоч би встигнути, поки не по Що це? На зустріч їм мчать два вершники. Один знімає шапку і махає нею, вітає. «Та це ж Теодосій!» «А другий хто?» Іванка пильно придивляється. І несподівано руки безсило висають. Кінь, не відчуваючи владної руки господаря, притишив біг і почула впід тюбцем. Невже? То Роксана! Вона уже близько. Це її розчервоніле обличчя, її великі голубі очі, як вони сяють радістю. І волосся старанно розчесане, і проділ на голові, а русяву довгу косу вітер закинув на груди. Вона житана Роксана рвучко зупиняє коня І нахиляється до Іванка Роксано Виривається шепіт з Іванкових губ Вона чує це гаряче слово І лівою рукою обіймає його Іванка з усієї сили Тисне її до себе, цілує І перехоплює її на свого коня Така вона здається легенька, як пушинка Тулиться до нього Від сорому, що бачить інший Ховає свою голову на його грудях Іванку, кричить Теодосі, Іванку, та чи ти не бачиш, що це я? Теодосієве запитання долітає до Іванка ніби звідкись здалеку. Що він відповість, коли немає слів, коли у цих сутінках його осяяло несліпучіше світло, і він нічого не бачить? Іванку, дружньо регоче Теодос. Іванку, хлопці, що ви йому зробили? Хлопці мовчать. Вони оточили півколом Іванка. Теодосія і Роксану здивовано перезираються. Потямившись, Іванко радо простягає Теодосієві ліву руку, правою міцно тримаючи Роксану. Спасибі, спасибі Теодосію, свильоно промовляє Іванко і нікого посміхається, обводячи поглядом своїх товаришів. Поїхали. Іванко, тихо каже Теодосій, зворушений їхньою ніжною зустріччю. Він торкає коня і рушає вперед. За ним ступає Іванків кінь. Теодосій навмисно квапиться, не оглядається. Не хоче, щоб побачили, як по його обличчю скотилася зрадлива сльоза. Він непомітно піднімає руку з нагаєм і, ніби поправляючи шапку, Худко витирає щоку. У ці хвилини миловолі пригадав своє життя. Розчулися. Що це ти, Теодосію? Давно ж це було, каже він сам собі. Зачарований близькістю Роксани, Іванко й не помітив Теодосієвого занепокоєння. Якби не в такому стані був Іванко, він би завважив, що раптом зникла. Теодосієва дотепність. Роксана підвела голову і глянула на Іванка. Йому не треба ніяких слів. Він читає її полум'яну любов в очах. Ще ніколи її очі не пронизували його таким вогнем. Іванків кінь помчав за Теодосієвим, а Іванкові здавалося, «Нікого навколо немає». А він летить з Роксаною на чудовому килимі самольоті, про який мати розповідала захоплюючих казках. Тільки один день побув Іванко на княжому подвір'ї, водив його Теодосій до княжичів Данила та Василька. Живуть вони самі, розповідав йому Теодосій, матері немає, і з Мирославом вони. Та воно й ліпше, підморгнув Теодосі, оглянувшись, чи нікого нема поблизу. Ліпше для хлопців. Мати молиться весь час. Мовчить, мов риба. Щерницями шепочеться. От така буря навкруг супостати зубами клацають. Вкусити, мостяться. А вона щерницями. Розумно зробила Данилова мати. регочеться Теодосі. В монастир пішла. шепоче він на вухи Іванкові. Нехай йде. Тут мечами треба, а не молитвами. Хотілося Світозару потягти, а та і сюди, і туди. Я, мовить, до вас навідуватися буду. Е, <рес> хе хе Розкотисто линає Теодосії вісьміх дівка, аж горить. Біля неї молодий соцкий, а її в тягнуть молитися. Теодосій склав на грудях руки, заплющив очі і відкопили в губи. Не пішла Світозара в монастир, а за Дмитрія заміж вийшла. Роксана тепер у неї. От добре, що ти з'явився. А то що Роксані діяти самій?